Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi u manu ala. Allah në gjallu ala falenderojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe falen kërkojmë, ndërsa laudatë dhe bekimet, Allah u qofshëm i Muhammedin sërë Allahu a.s.m. i familinë shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dyrindit në fund të kësa i bote. Të nëruar, vlazër dhe motra, përbashdojmë dhe sonë të melenë, Allah u të madhruarë, dhe siç u kujtohet në takimin e fundit kemi mbetur në gjysmë sa i përket trajtimit të temës që kemi vendosur të flasim në takimin e fundit. Andaj më duket e htuar temën e edukatës së dialogut dhe atë që kemi përmendur se çfarë nënkupton me dialogun dhe cilat janë ato forma që janë të ndaluara që besimtarët nuk duhet të përfshihet në atë natyrë të debatit dhe diskutimit rëndësia e kësojtimi dhe sa kemi nëvoj për te, dhe gjithashtot, kemi përmendur dhe bazat mi që atë ndërtojtë një dialog konstruktiv dhe i mirëfel dhe i dobeshëm. Dhe kemi thënë se atë thelbin e temës, në kuptim të emartimit e temës, edukata e dialogut, kemi mbet me e tretu sonte. Dhe sonte kemi do të dy pika kuriosore, dhe sonte kemi do të dy pika kuriosore, që do të trajtojmë. E para ka të bëjë me edukatën e dialogut dhe e dyta ka të bëjë me mënyrën se si i dërguari sallallahu alaihi ve sellem dialogonte me të tjerat. Gjithmonë duke iu referuar normalisht kuptimit të dialogut që kemi thënë në fillim. Kur bije fjala për edukatën të ndrëzuar që duhet besimtarët të, të ketë parasysh në procesin e Komunikimet e tjiret në dialog, në diskutim Dhe kemë përmendru atje se dialogu nuk në nënkuptan që nëriu me dialogu vetëme Dike të largët apo të jashtëm apo të huaj Mirë po dialogu është mëse i nevojshum që të kthejet në familje tona Që të kthejet me zgjematëve tona Kemi thënë se dialogu është mëse i nevojshum të i kthejet Do të të kontakte dhe raportëve tona me zvete Parase që të kemi nevojtë të dialoguj me të tjiret nga se kemi shumë pacarësi, kemi shumë të pathëna për balën i tjetërit, ka shumë para gjukime, e kështu më radhë, të cilat nuk mund të evitohen dhe nuk largohen në qovë se nuk e funksionalizujmë dialogun dhe debatin me zvete. Dhe gjithë më duke ju referuar bazave dhe themeleve të kësaj teme, si pas asaj që nga kam su Allahu Gjallewale dhe pejgamberi s.a.w. dhe gjithashtu, duke pas parasysh ato Pika të cilat e përbëjnë edukatën e besimtarit në dialogë. A në pika parë që mund të përmendim kër bie fjole për dialogun, është të zhvilluat në një ambjent të përshtatë shumë. Nga se në qëvëse nuk jetë përrazyshë kjo pikë, atëherë dialogu i zhvilluar në ambjentet të ngarkuara, ose në rëthona të tira, si kur se do i përmendi, nuk garanton një mbarvajtje të duart, mirëfil të dialogut dhe nuk garanton gjithashtu rezultatet të kërkuara. A ne duhet me pasë përështë ambientin. Dhe kjo ambient, dhe kjo situatë ka të bëj edhe me vet rëthalat, por ka të bëj edhe me gjendin ati që ti do me dialogu me te. Qoftë thash ka të bëj kjo me partnerën e jetës bashortin, ose bashortin, gruan apo burin, Apo ka të bëjmë me familjarët e tjerë Apo ka të bëjmë e të tjerët me këto qovë Që ne kemi nevojt të dialoguim Kjullim ishtë Aja që kam, kam përqëllim këtu është Që Të jemi të kujdesu se Kur dan me dikëm me dialogu Kush është prezent Në atë, në atë moment Pa shambull Në qovë të se Dë bashkërt Dëshun të dialoguim në rëbë në një qështje të saktuar, ku bëhet fjallë për në një qartim kritik, për mirësim, bëhet fjallë për në një mos pajtim që duhet të bëhet zidhje, në qofë se kjo bëhet në prezint të fmive. Apo nuk mund të ketë mbarvajtje të mirëfil të dialogut për shfar arsyje. Përshka këse, ka mundësi në situatë saktuar në qofë se përdojnë emocionet, ndo shta një rapal të përdojnë emocionet të fmive, neve në vend të argumenteve dhe pasojë të mer ja kahje këtë tjetër dialogu mes një mes dy dy palve jo në drejtim të kërkimit të vërtetë të argumentit, por në drejtim të kush po jamun emocionalisht tjetër tafton. Dhe jo rëndë ta bën të ndryshojmë atë tinton përditshme që emocionet janë shumë më prezente se sa të prezente ajo ajo ana racionale, ajo ajo ana do të thotë e argumentet në në diskutimet tona, of prandaj emocionjon diçka tjetër dhe ndjen ynd diçka tjetër por dialogu është ke diçka tjetër për këtë syë do të thot nga njëra dikush mundë që me ndërprerje mbarvojtja e logut me lot dhe s'ki tash të shqushme me, me vazhduar mtutje me, me diskutu për shkak se tash më vec është një situatë ke tjetër nuk është ambienti i përshtatshëm në lat ose në klistma, ndoshta në vaj të fëmijëve, ndoshta në përqajtjet tjetër ose dikush është prezant në mesnë përkrazuvet e tij dhe ata tashmë fillojnë të inkuadrojnë, të përzien, e kështu me radh, gjithë këtë e bëjnë të pamundshëm zhvillimin e dialogut. Prandaj, të jemi të kujdesshëm për ambientin. A është rreth, a është ambient i përshtatshëm me diskutuar për këtë çështje ja, apo nuk është? E prolongojm, është tym për më vonë. Dgjithashtu nga njëra ndoshta vetë gjendja e njeriu që do me dialogu ti me të nuk është e përshtatshme. Sikurse mund të jetë i uritur. Tahë mund të të jek çafe, se është në zënë me hongerbuk dikon. Ta bën çifër mirë kitë, shumë mirë është, po bukur po hyn ato. Apo do të e mbyll procesin e dialogut për shkak se i ka me dikun tjetër. Ose përshëhowshti lutur as kapitull e mer gjumi, edhe hajde na bëna debat për këtë punë. Ai mund të ta bëj çifël Jo që ti e ke bindur, po për me tje ngarkes, më tepër ti e ke qafën për shkak se ka tirë ngarkesa ka muzikë, më marr ka një tetë dialogu. Mund ti të hidhruar tek ngarkesë, mund ti piklluam. E kam rëzitur në një punkt caktuar tashmë ti dën me imponu dialogun ndërmjet me që ai s'ka pik disponimi as vullneti për këtë për këtë tim. Prandaj ne çojë të dëshirojmë të dialogojmë mes vete për të arritë tek e vërteta ose për të arritur qëllimet sira që, që kemi përmendur në takimin e kaluar, I kujtohet kemi thënë se Roli i dialogu në islam nuk është vetëm zbarjat vërtetës Por roli i dialogu në islam ka dhe Qëllime dhe sunime tjera si kur që kemi përnë në temën e Kaluar më stikthejmi ta një atëm Prandaj nëse dëshëm i arrit të sunime dhe këto qëllime Do të jemi të vëmendëshëm për të pregadit ambient të sigurt I cili garanton mbarvajtje të drejt të dialogut dhe garanton arritin e rezultate kërkuara, dhe gjithrashtu që gjendje e personit, tjetë gjendje e e pranueshme për të dialogu. Mos jetë nën presun e rëthonave të jasht me të saktuara, që realisht, ajsi ka met, as të argumenti, as të dialogu, për i ka dikun, i ka dikun tjetër. Pra nënë vëmendja dhe gjendje stabile e ati që dënë me dialogu me te, në gjithrashtu rëthonat e përstatshme jene ato që duhet pas për asysh. Pra nënë njëre, ndudhë që me dikër me dialoguhe dhe i thush unë ja përmena s'pa që, thon, që ka, po, ka me më thonë ajo që s'ka po s'ka me thonë por realisht a i s'ka qenë farë i interesu me dialogu nga se ka qenë nën presion të rëthonove tjera rëndaj kjo është më rëndësi që t'kjetë parësushtë e dyta që duhet t'a kemi parësushtë të këtë dialogu të ndërruar dhe zërë mutra është modestia që realisht besimtari është modest edhe në qëfë se edhe në qovëse do të të triumfan në dialog, edhe në qovëse e ka fuqin e argumentit të qarësikur se dhjeli, bi gjitha nuk lean më u kaplu nga vetpëlqimi, nga mendje madhësia, apo nga smuën të tira që e renojnë, do të të modesin, gjithë më nëshë modest, apër. gjithë më nëshë modest, për endaj, argument për këtë mund të kemi, ju në kuptim të dialogut, por kuptim të triumfit në gjitha fush, edhe në dialog, Ma djelen në konflikt, edhe në betejë, triumfi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me hyrën Mekë. Kur ka hyrë në Mekë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, realizo ushtrim fiti në çdo dimension që ka pas mos pajtim me quresh të Mekës. Si u fut Mekë? Ne kjo është e qartë. Nuk u fut duke ai kum thon, e jueni këtu absolutisht nuk e qortoja, s'kan madje u tha, çfaru mërmën do të bëjmë juve? Diet përgjigje. Hyrje në në Mekë me kokulur i porullur dhe gje e parë që e bëri u falën qabe duke falëruar Allah unë gjellë u ala duke dërshmuar se e tërmir njohet dhe falën dhe rime për këtë rion fitakon Allah unë gjellë gjellë u ala hua për këtë arsuje nga ato që realisht e rënojnë modestin e besimtarit në dialog, e rënojnë modestin e ti në këtë, në këtë dialog janë disa ndashta manifestime që nuk duhet tjenë, si kurse për shremull refuzimit vërtetës Refuzimi i vërtetës vije pe ai, po nuk me e gjen më e gëlltit, nuk gjen më e pronu. Kjo kibar. Kjo është mendjemadhsi. Njeriu kur nuk dëm për inatë caktuare, më përu të vërtetën, apo është e qartë, kjo është shaj e prezencës mendjemadhsisë. Ai mund të mohon, mund të thosë mendjemad, nuk mirret parasysh kjo. Nga se pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur e kanë pyet, çka është mendjemadhësia? Ka thonë batarul hak, refuzimi i vërtetës. Refuzimi i vërtetës u ngamtu nase dhe gjithashtu edhe për buzë dhe në çmimin e njerëzve. Nuk ka zgambedësia e bëjmë të një dialog me thon, ti po mëson më, ti po mkalzon më. Kur i komplitojmë këto punë, pse falon më njëra apo për? se përshëm mundu fatkeçës sikurse si faraoni nuk pat argument të dialogon të me Musa Alejsan. Nuk pat çfarë kishte më i thon kur Musa e përballoi me fakte dhe tentoi më në nënçmu. Çfarë i tha? Apo i bësoni këtë që pobelzana kë me me folëspodel çka ka lidhje bëlbëzimi i ti. tij. Kjo është spropi Allahu xhelalu ala, do të thotë nuk dimë të formuloj, do të thotë ka problem me bëlbëzim. Ka njerëz fatkeqësish përdorin këtu, këtu anë të ulta fatkeqësish, do të thotë për mënençmu di kem që më i dhon kaje tjetër dialogut, diskutimit për mënençmu atë që ka për ballë në baza, do të thotë të pa mëse ti, të dukesë ti, të të mënyrë se të, të folësh ti, ekosh të më radh. Nuk është kjo nga natyra e besimtarit në në dialog. Gjithashtu nga ajo që është e vërej nga pejgamberi sa solallam kur dialogonte me dikën, sa ishte modest. Nga modestia e tij ishte që e shikonte personin në fytyrë, në sy që po flet me te. të. Ndërsa sot ti me dikën dialogon, thaj veç pak e, është duke folë me dikën vi barat japën. Sa është kjo dukat? Ose thoj prit veç pak, fala, bëj veç pak, ndale çdo komentet çtonala, se duhet më kthy. Ndon ton kanë kësaj situata. Mi po ju milionerin më folë tani e çështë Ase këndojë ka do kod. Në kushte mirë kupton. Apo që dash me po diskuton me dikën, po dialogon me dikën, ndërsa ti je i kyçur në 10 dialogje të tjera, edhe në 10 diskutime të tjera. Si ka apo Allahu në çënzëmra Allah. Si ka apo Allahu xhelallahu 100 vëmendje. Nga e ki, ose do të jesh me mua ose me tjerët. Andaj shkputu për kocësh përmejë, thuaj shkojmë në një pauzë të shkurtër, dialog, apo dhe rikthehemi përsëri s'prish pun. Mirë po ju jo, ti jesh në lidhët e drejt për drejt nërso të ti veq i ki mendin dhe ki, e ki diskutimin dikun tjetër ato ande i pejgamberësëm e përcete me vëmendi e ndëgjëndë me vëmendja për thua se përmësëm për e ti që ajralisht pa e pëjtë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam ato. dhe gjithashtu në mëndon prej pikeve që janë mërenësi kur bje fjela për modestin gjatë dialogut është edhe dhënja mundësi bashkë biseduasit Më me dhën mendimin deri në fund afta. Nuk është, nuk është modesi e besimtarëve me të mënu hu, se vetë ai duhet më fol, se vetë ai do të thotë duhet të më dëgjoj mendimin e tij. Po flas kur jemi në proces të dialogut, se ta dikush më thon pastaj unë si modest, se vetë ti po folin derz la po la po dëgjojm. Nain e har këtu me çtë marr veshja, po, nain e marr vesh. Po vim derz do të thotë, unë fali ju jo, ndëgjani. Dhe gjithë çieni or këni për nuk e marr veshja. Po ti mi dikon teatrën, jo tash sira në dersoj. Tashina, tashina tu diskutoj, e tash duhet të më fol çdo kush simbas asaj që den. Prandaj duhet të them që natyra e dialogut nën kupton që ti jepet mundësia ti më fol. Jo që nganel më fol vetë ti, gazet ti ki drejt me tregues se ti e ki hakon me veti. Ti nëse ti vërtet më veti, nuk do të thotë kjo se teatri s'ka drejt me shpreh mendimin e ti. Leje të shpreh mendimin e ti. Gatë bien dashme modestin, në çonse e privojnë teatrin nga shpreh janë mendimet dhe nga trajtimi i asaj që ai mendon se është e saktë apo. Gjithashtu të ndërua vozën e motrën nga ë edukata e besimtarit në dialog është të jetë i shoqëruar me vërtetësi. Çka nuk kupton kjo vërtetësia në dialog? Nuk kupton disa gjëra. E para pyetja është që të jetë me të vërtetë me dëvërtet i bindur në tema që po diskutan për të apëtër që është a ka mundësi dikush me dialogu me dikend për tema që së është i bindur të apëtër ka mundësi ka mundësi, si ndodhë kjo nga njëra nuk dialoguim me dikend në bazën e bindive tonar po nbi bazën e inatit veç mi aprish ati më stimet që është a i thatë nga dialoguim më të apëtër dhe kjo ndodhë ndodhë nga njëra dikush me prezentu me ndem Milpotentën bi atë bazë me dialogu Jo për shkak të bindjes e ti Jo pësë është i vërtit në atë deklarim Po për shkak të inate që i ka me diken Dhe i ka shansa për hakmarje Për me erënu, për me rëzu kundërshtarin Ose me e prun situatat pavolilshmë Ose ku e diun që far motive tjera Por nuk dialogon bi bazë në bindjes Ane besimtari Ose dialogon për dë vërtitën që menon së është e sakt Ose hesht Ose nuk është edukatë e besimtar me dialogu për gjyra që ajë nuk beson të fare. Përveç, thasht në qoftët se, kjo është hyrje, strategje e besimtarit për të arritë të një vërtet. Kur ndodhë kjo? Ibrahim e Alisa, kër ju tha poplit vetë për djelin, ha dhe rabbi, që kjo zot jam, kër ju tha për hanën, kjo zot jam, ajë nuk mendon të realisht se kjo zot, nuk, nuk beson të në këtë por dëshën të përshkallzon të dialogu në dal nga dal, që duke i rënuar këto krije sa kastë më dha nga, nga dialogu. Gjose këto së qenë Zotit, e atër Zotit është kriju si këtyra. A ne i përshkallzimi po, por që kejtë më abeti, Ibrahimi e Elsham nuk diskuter me poplët i diri në fond, me i bind, a ju kom thonë që djelë lër Zotit. Jo kështut, ishte faz, ishte faz pregaditore, që kër të vje koha e dialogut, mos me pas ka me u shmonë nga fërë, mos me pas ka me shku. Andaj, e, në qëfëse bjen nga opcioni të qenë rizat djeli, në qëfëse bjen nga opcioni të qenë rizat hana, që janë kresa të më dha, në s'ka kresa matë moja se ato si mbas, aso që shenë njëri ju, në qëfëse këtos janë zoti, atër si mund tjetë kjo që i me durët e ju e ju e kërë ndërtuar. Andaj, ka shku në më njëtë përshkazuar pë eliminimin e opcioneve që mund me i përdur kundërshtari eliminant parën, dytën, tretën që mësë nëmbetet në mejdën asgjë për e se opcionit të vetëm që është e vërtetat po në esinës, besimtari nuk duhet që të dialogon nbi për temat që nuk beson për tu që të beson asajven të optën dhe nga njëren duhet që të dialogon me diken për diken duke endihmuart për të drejten dhe këtu rënohet vërtetësia e besimtarë në dialog, andaj nuk është edhem që besim nuk është edukate besimtarit që me gënjeshtra ta ndërton dialogun me dikën. Si për shembull, bëhet fjalë për qortim me diku që ti e don. Bëhet fjalë për kritikën e diku që ti e ke ta afër, që i intereson ti, qoftë ti atë individ, qoftë ti atë grup, qoftë ti çka do qoftë. Dhe ti dialogon me palën tjetër dialogon me palën tjetër, ju për të vërtetën, po për ta mbrojtë nga kritika ato që ti e dën ato. Edhe ti vetë e di se ai është kështu. Mir, po nuk ke dëshirë që realisht të del në shësh e vërteta për ndoshën tonë ato. Dhe kjo nuk është e mirë kështu ato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tendërzëll realisht i ka çortu ngjërë sahabët e tij edhe kur e kanë mbrojtë me drejt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për s'ka darë që mbrojt e me undëllidh me te duke e, me uartë të vërtetën. Një herë, një rabin hebrej, jahudi, prej svetar i jahudive, erë të këpëgamberi sallallahu aley sallam, për të diskutu me te për disa qështë e qëta besojnë, dhe për të apyt e ti qësh besojnë të të, të vërteta, ti qërmenimi këjëtën. Ritha o Muhammed, çka dhuti për to? Dhe i besoave e shtyty ta. Tja jeni normal. Çu shi duk ti Muhammed afta? Apo don, ti ski tek ti Muhammed. Përgjamel, sa so me fa, lere la place un ya Muhammed ose vërtet? Por kto ja Muhammed, un e por ti e bruzullullah. Po por ti ja Muhammed ona. Ti çu më dëm ja impono kti, më mthir çu ti ke qejë më thir. Kjo s'është e drejtë që u lnafta. Un e di çe ti po m'donë mu. Un e di çe ti ke çaf credit de bota me vonë Rasulullah. O e di çe ti ke çaf A mënkë tras njëri më ka thirrë me drejt. Ka drejtën timuhamed. Ky ti si musliman shikoj tinë Muhamedit. Shikoj këtë drejti. Shikoj këtë këtë rregull. A është e vërtetë ajo që më thiri me të? Po. Ajo më në Muhamedi, po jam Muhamedi. Në rregull është kjo. Vazhdo me tutje. A nda nuk i nuk e mbrojti sahabinë tinë në këtë mëjles të thotë se mirja bonë u doshte më fort. Aje dinë që nuk e ka bën mirë, po për mëmbrojt vetën, nuk e boli këtë pejgamberin Sallallahu alajhi. Por prezenca e tij jo nuk e doshme e shtys bon kështu me bën një herë tjetër. Kym ka thënë mbi botën që bëson. Unë jo Muhamedit në rregull, urdhnë çka ki jap. Prandaj dua të pra them që nuk duhet që do të thotë të jemi gjithmonë në mbrojtje dhe të të dialoguim do të thotë me me tër energjinë që kemi, por me mbrojtje kançerale është nuk ia vlen, nuk e meriton. Po nga njere e mbrojmë diken nga se aj që për e qartan nuk e ka përsim të vërtetën Dikush për shambull vjen edhe e kritikon një institucion caktum E kritikon një person caktum, e kritikon Ajse ka përsilim kritikën konstruktive Që realisht hajte po qohem burra dhe qëtë njëri për ekshilojmë Për nreqim së one e di që ka bu gabim Ajse ka këtë përsilim Po e ka përsilim për mes gabim me erënu komplet këtë njeri Ose këtë institucion komplet e ka përsilim E atërë nuk duhet na të mashtruhemi edhe që me sinceritet dhe vërteci me e përkra këtë kritik përshka këse bëmi pjesmash në rënim, në është e pavedi e tërën. Këtë duhet me qenë të e kujdeshëm, a e ku këtu dalimin, dikush vjen edhe krizikon një miktonin, mire ka, e drejtë është, duhet me këshilu. Në regullë, unë veç për ju kallëzoj, burë asë e këmpojnë qitë benë, këmpojnë të thunë nuk ka mirë, atë në pëjoqetën ju e faqën e zezë nuk mu bo qefi që, që dikush atje i bërti, tje kështu më radhë Allah është përbret, shumë falmirës vjen me të kritiku për dialin tënë për vazhën tënë me pranu, me pranu Allah është përbret, shumë falmirës e kam parasysh ka arë realisht me të mbrojt kritike ati dhe diskutimi i ti është me mbrojt individin jo me rënu, atë nuk dohët me rezistu dohët me përpajtu Por kur përcisemë rënimi apo është për qëllim degradimi, atëherë padyshimse nuk duhet me lëu na me 100 pjesëmarrës në degradim dhe rënim të ndikut në amërtën e ndonjë këshilla apo porosie që dikush mundet me me kamufluar në kët rast atë. Por në procesi besimtari e ndërton dialogun e vërtetë. Dialogon mbi bazën e asaj që e mendon dhe është i bindës sosh e vërtet, në bazë të fakteve e asnjëra nuk është imotivuar nga i nati, ose nga mbrojtja e pa drejtë të ndukujtë, që ta qënë dialogu ndilin në, në fund, por që të mbetit i pa prekur i arani ti, të mbetit i pa prekur në është ta gjematit ti e kështë mërodhë. Nga se na me i natën nuk e kemë, asë nuk e kemë, me asë këndë përsonisht, që një minë nëshë dalje e të vërtitës në, në shesh. Pripikave që mund të flasim të edukata e dialogu të ndërru butësia dhe durimi. Pa dëshim se gjatë e, diskutimit, gjatë dialogut, jo rrëllëherë në duhet me qenë shumë të butë, shumë të kujdeshën. Do dhe që mos të eskallon në dhunë, në vrajshdësi, në agresivitet, dialogu ju në, nga se ga momenti kër kallon në dhunë, buhet haran me vazhduatëm. Po dhejri këtu mirë, po dhe në me eskallon në dhunë, në agresivitet, në, në, në, në uretje, e mbyllëm vazhdujnë në emisionen nesër inshallah tonë. Ma kaloj. Më mirë është se sa me skalu na do të na ndhun. Shikoj çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para kësaj, pse ti dialogon me dikën e ke misik? Do të përmes vani të vërtetë, do të kosto të çartë për me largoni dilemën e qart, për një dilem, një Hamendje për për për shum çellim ato. Në rregull. Ti po e kërkon një rezultat të caktuar që rukëtimin drejt ati rezultati kalën përmes dialogut. Apo, dialogu është mjetë, nuk o qëllim. Qëllim është me mritë e rezultatë, me pas mundësi njerëzit, me arritë të rezultate kërkuara pa dialog, dialogu mund buhet badihava që që ka keme diskutu. Për shumët dikosh e ki, e ki, nështa fmi në shtëpi, ose e ki në zonës, i thua kjo duhet me këmë kështët ajo në rregull, më dëgjoj. Jo, ja, jo, skor rregull, atë dialogojmë ne. Ne kemi po ngajnë regull, asht, të ngajnë rregull është. Po u arritet rezultati skemë nevojë. Po nuk arritet rezultati, dikush nuk bidet si moshet merr një aksim rrugë, atëra e aktivizojnë dialogun. Do të thotë kërkojmë me arrit tek rezultati e caktuar. Mirë, se bab është dialogu, dorso rezultati është qëllimi i on. Kush mundson të sukseshom të arrijmë në rezultat? Kush? Allahu jazzallahu anhu. Mëndës me kënë më i meqpi në botë, më oratorinë botë, po amë mësë me tjepë Allah e sukses. Vë Allah, i meni i fjati kënë vetë bështë. Ka mundës i kështë, ju ka ndodhë njerëzve. Kanë hyjnë për me mëndimadhësi, me vetë pëllëqim, i kanë poshtë Allah e gjëllë e ualevë. Nëndodhë, që ka faraoni. Sa ka pasë kështëtarë faraoni, mujë sa alisam shoks ka pasë. Sa kështëtarën e ka pasëaj. Sa një më stlasë për poshtetë, për ndikemë, për pasurie, për gjitha. Mirë pa, musë, alë që me kam poshtë me, me një fjalë. Në mrundi, a i mbredi që ka pasë pasurie dhe poshtetë, a i ka pasë shumë, mirë pa, e kam poshtë Allahë Gjëllewala, se kam mundësur me korë zutatë, ka korë zutatë kush? Ibrahime, së ka pasë kur gjeshë, asë poshtetë, asë njëzë, asë autoritetë, për ka pasë, e ka pasë zë vërtetë me vete. Andaj, do të të rezutatë Në kërëm dërturë, vallë më kërë i meqëm shumë, i dishëm shumë, pa në debatë caktumë, në dialogë caktumë, se e pa Allah o sukses. Në dërshë askeqinë i sinqartë, në dërshë aske kërku në ndihme në Allah të aso gjekë. E kur bifjot të kërëzultati dhe ndërlidhje në ngusht e rezultatit me Allah në gjellë uala, atërë e pa dyshim, pashmangëshmë nga duhet butësia, pashmangëshmë. Pse? Nëse, në gjoni qëfar Inna Allah rafiqun yuhibbo rrifq. Allahu është nga amëna të i është al rrifq, në atë është i butë, edhe dhënë Allahu jalli në ala butësin. Juqti al rrifq, ma la juqti al anënf, wa ma la juqti ala masiwa. Et të rështënë muslimin në sëshionët të i. Muhammadi sallallahu alësëm qëtër, Allahu është i butë dhe dhënë butësin. Në gjënë e këtë mërmanatash jep për mes bucis atë që nuk e jep kur për mes dhunës atë që dujnë me kur zutatë me dhunë me impunim si jep Allah bërreqet nga se ka garantur pejgamberi sasëm se me dhunë kur s'ki mundësi me arrit atë që pështërën ju s'paku me përkohën Allahot me ndimit i jo dhe jep Allah me buci atë që nuk e jep me dhunë madja atë që nuk e jep me asgjët tjetër Por me butsi më butsi, e ka më butsi jo që e jep nuk që e jap vetë ato që s'jap me dhunë. Po me butsi jap sipas dia di atë që nuk e jap me asgjë tjetër. Asnjë përpjekje tjetër që e bën ti marr rezultat, nuk ke mundsi në mënyrë më, më efikase do sukses me arrit se përmes butsisë atë. E çka është si si, si manifeston butësia në në në dialog Mundsi ana dialog të në rrugë gazr manifeston forma të, të ndryshme. Një pyetje është do të thotë sikur se kemi dhënë isharë edhe, edhe desh të kaluar, një pyetje është që t'ia ja falësh gabimin atë që mëto dialogon. Për shembull, ko mund si të citon diçka gabimisht. Nispi e ka gabu gabimisht. ë ndoshta ka gabu në formulim. Falja Mos e kap përpërën për, për ty do të tash na rxu njërin për shkak të këtij gabimi, do të thënë. Ka se bënuai më but. Jo kaç kaç i vraj, jo kaç i egër, që në gabimin më të vogël më e godit njërin, do të thënë. Ka se kjo është në kundërshtim me butësinë. Për manifestimet e butësisë në dialog është do të thotë ta arsyetosh, ta arsyetosh sikur se ke dëshirë ti dikush me të arsyetuar. Bohu i but me të tjerët sikur se ke dëshirë të të jetë me kontribut me ty atë. Nga forma e e dialogët është, duha tënë manifestimi i budësis në dialogët është, të ruëm nga imponimi. Të ruëm nga imponimi. Qaj imponimi? Në mërat të ndryshme të tërtojmë që dikush me e, përqafur me ndimin të unë atër. Ka shkja dhonë o lota njëre tëmë. A shkja dhonë. Dhe të pëdonë me, me, me, me, me ngullë si goshtë. Dhe të dhonë shumë, dhe të të atë me ndimin të kaj. Shkja ka në kështë o lota. Shkja n kanden doshautikon ka e uj për 4 5 daja konoi për ku konoi për rrethona të tjera le njërin dhe hat që dallest ajta thith kët bindje natyrshëm jo me imponim ata gase nuk është bindje pastaj nuk është natyrshme pastaj e ku nuk është do kusht origjinal e ku nuk është origjinal e ku është sinqert e ku nuk është sinqert sinqerjoti kundaj benchop çelë pra as habbe begamir sallallahu aleyhi ve sellem e ka punuar shumë s'ka me dhunë Dhe siku që ka me përmenda ma vonë, po du me përmenda këtu një rastatë të. E kemi për shemmull Thumama ibn Ethel, radiallahu ta'ala anu, ka qenë prej Arabë dhe fisnik, ka qenë udhhec i province Bajagi interesantë dhe të rëndësishme për këtë Arabët atër. Dhe të furnizimi me grun i këtë Arabët ka nga province këtia atër. Në të vazë Bajagi jo konë fuqi, dhe më honë. Në një ekspeditë sa këtu arë, zi e të rabët, e nëzënë rabët, edhe e binë gjami, e binë gjami të pejgamberit, e lidhën për një shtyrë dhe qërë të që e lidhën, edhe presën marë pejgamberit së në tajë, shikojnë tash dialogën e pejgamberit së me këtë njëri, pejgamberit e mbreti, kryetari, a, a i që i koket nga të vetë, e këjnë lidhën, shikojnë tash, kush është me i buti, ju gjikani, kush është i, buti, kush është i me gjithmonë keni parasysh pozicionet e atut. Pejgamberi Sallallahu Alajhi i poi afrohet Thumames dhe po i thot. Ai i lidhën, i lidon për për shtyllën. Po i thot Pejgamberi Sallallahu Alajhi Thumames, si ke punët apo? Çishje? Njëherë po la thonja. I ka thon Thumames, O Muhammed, unë jam në një rresël do të tëtë, në qofë se e myt, di e që e kello në gjakën me rjedhë. E kuptu, ut? i lethë po kërsnëm. Nëse myt, ke myt dikën që, ka kush i del hakë gjakën ti, po në qofë se fal, fal dikën që ka me të pagu, nuk leo pa pagu, unë, unë do pare për me falë ti mua. Dhe pejën e më përta, banu musliman, rajon Dukbona. Në regull, ela pegamëshën çfarë thotë. Tha, "Ja vrimëngërdhë me pij, kujdeso për te. të." Tanësi art ta prap pegamëshën ta jap. Prap një djepiute, prap e njëta përgjigje. Nëse nprek, në dije që kësaj do qoftë. Po ti lidh ti vallë ti robje. Ti a din kom pe krishnan? Ti a din që për një gjys fiale ata që ka pegamë nga vetën, nuk janë sigurisht të jesh i mësuti. Megjithatë, më po bësështë përgëmëri sëllëm, edhe po e thëtë, lene, ushtë janë edhe jep një me pijam. Ditë në tretë, po shkën taj përgëmëri sëllëm. Prap e njëta ofert, e njëta sielje e but, një e vrajshët, edhe e njëta vrajshët dësi e thumames për balë përgëmëri sëllë allo sëllëm. Qëfarë, thë përgëmëri sëllëm? Thë zgjidhën e ilirje, thë eca përta. I ilir Thumama radiallahu ta'ala anhu E kesh buën jetë më të më të më të mëslimon A më nuk dojke mezarë Mas me thonë që do tëtë Se ke pranuti me bindje po Ske posoj se si i lidhë tjekon Nukon burra subhanallah afton. Në skadosh me dollë emni i ziqe Të kashti Muhammedi mezarë më mëslimon Së tëtë se ke posoj me bindje Se i lidhë tonë bohum E shikoje subhanallah Do tëtë mençurin e pegambelis O si i aledzante këtë motiv Thumamas dhe mirë kuptante Në tha, etës, i liri, a i shkëj mazdo palmëve, hurmëve, që i shkëjnë të tje U pasru, u laë dhe e rënë gjemi, a përra E tash, e tash tha, sikom duke të ledhë tha Asë që mi ledhë, tash e mi lirë E tash, eshë edhu en la ilahe illa Allah Wa eshë edhu enne Muhammeden abduhu wa rasul abdu. U bo musliman ato Tha o i dërguar e Allahot Unë ju mnisë për meke, me bo umrën qoftë ai ka qenë pagani i dhujtar, po edhe ta kanë bërë në fërllë umrën atë vakta, në forma tyne. Pa pesha, me gjys pesha, me gjysht në formën e kanë bënë i fat në fërllë umrën atë vakta. Ka u nis një për umrën, më vazhdu me umrën. Tha peqon se po vazhdo, tash i besimtar. Kur ka shkuën me kë thumame, ja, radiallahu ta'ala anhu, po e bën umrën, kurresh peshon kjo, s'është umre e jon kjo. Kjo është atina. Ses nuk po sillet as i dhujves, po po ulot po përmandam në Allahu xhallahu wala i kan thona poshtë lufta po ti s'kam luft po e kam dije Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e shikoi thumamën këtrem tha që në kurish ka po i them asnjë kokër gruni pe sa si të skapi meje nëse s'jap le për kët Muhammedin alaihisun subhanallahu ta do sa ajësh në luftë pejgamberi mësh luftë me kurish të mikës tha grunin te unë keni asnjë kokër pe sa të skop Nëse ai burri atje që atje kumundon dorë si apiz për këtë punë autën. Shikom me budësi çka vone? Shikom çka çka çka fitoj. A ti shpastë, noshta kishpastë mësi deklarativisht me ashtime thon Lajler dha. Por kësi guximi, kësi besnikria korson e bën tjavdon. Andaj ja dha Allahu me budësi çka kishpastë mësi më mor më dhunën autën. Dhe i murr le pejemberson tha, "Mijë do ngrun, jep ju thabson." Sepse nuk u hakmor, ta shpjegosëm Ka mundësi edhe embargo mi u vendus kurejshve pa Nuk ishte ajë që do me kadusve të ashti Na e këthim dhunën me dhunën Hakmaran me hakmarja Hani buke për njësë Së ju marrë mi e honorin e bukën edhe ujnjë ujnjë ujnë një u Po ju marrë mi e honorin Ka marrë mi e undal Që me ndurit, e me ndelesit E besitnit, e budalakit Këto ka marrë me i nalë Ju bukën e ujnë Hani e për njësë atë dani Se mëse Allah së peja unalë Pëse unë me i nalë një son njerë mohan Allahu, ne shon Allahu, Allah e buk me ogre me pijë. Sa është kjo puna me bukë me ujë? Po ka ar Peygambëri sa sollem me ndal, me ndal dhunën, me ndal çmendurin, me ndal vrasjen, me ndal përçaren. Çto ka ar me ndal? Prandaj i dërgoj mesazh praktik kurreshve. As ku morrën më, më mori u email që as më on bukën edhe ujin, çe ha ne për sa doni. A kam njeri të sigurt ashtu. Dhe u dha leçe. Të qofte, të dhe fundizon. Siç u shoftë ndërrozor, do thot Peygamberi sallallahu alajhi wasallam sonë që ti jemi ë ë ti jemi të butë dhe ti jemi ë uh, të sjellshëm, dha çdohtimi durimtar që deri në fund ti jemi të përkushtuar me përfundim djalogut si duhet. Prandaj Peygamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i bukur me thumën që mos filli shembull tjetër, po ishte edhe i durueshëm. 3 ditë ti më dru di kanë me taktëgisht bajë ke ba sabër dot apo kamë donë a po buresh ose s'po buresh ç'o naçi hapës më, më ndrojm vjen rason në në rrap diku në an zonë ndrojta me to ka shumë të përdorë interes por donte më i tregu këtij njerës se kjo më rëndsi se thumam me kur ka shku te fisi vet u hoj me kodër ka thon kush jam unë ti i parë më i mirë kanë çaj i parë më i mirë ashtu i nik një më të mirë se ti aftë ça doni bën aftë edhe nuk ka përnu dielli dhe sot Kate FC City, Kate Provincja e ati është bo pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është të ndodhet pak dalje një fusnot këtu. Apo produktiviteti i muslimanit kur bëhet musliman, jashtë harit e dikush. Që dikush subhanallahu si të bëhet musliman, jani më pa sherrën. Jani më pa dëmpëti. Ka dalë vëlla. Prandaj, kur e bëu musliman, ata kanë pa po harën musliman. Ata kanë pa spietë dobim musliman. Që ka thëma meja. E ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Ne mesat tuaj që tentuan me anë çmude me përbuzje. Për, me atë që kishte, me autoritetin e tij që kishte. Dikush me dije, dikush me pasuri, dikush me autoritet, dikush me guxim, por që diet i dobëshëm dhe diet i furishëm, ata përfituan musliman nga udhëzimi dhe nga kthimi i tij në rrugën e Zotit Gjallëzuar. Gjithashtu të, të ndërgujuam edhe prej asaj që ka me edukatën është edhe të largohuhemi prej disa gjërave që nuk janë të mira ose që mund tjenë të ndaluara për besimtari në të dialoga. Edhe edukatë është me i bu këtë që i përmena, po edukatë është edhe me ulargu për i disove që nuk janë, nuk janë, dhe të tëtë, pjesë përbërëse e formimit të muslimonit. Muslimonit së është i formum që të reflekton kështu, si mbasë të të që ka me pranë. E para është, mos të jetë dialogu, mjetë për mëronë ato që Allah e ka Të mundu me bimë dikën, në ramë në haram, jo, lo, kështë të zë banë, për shembul, qëshë i bërë në shembul, ka shumë shembul, për shembul, për shembul, gjithë natën debat me njonin për me falë në amazin, së pa falët në debat për islam, me ta debat, tani, e tani në i ku sa bëha, e që farët djelukë kjo, për shabors, falin, Këtë e që farët djelukë kjo, e që sa bëha është farët me falën vë këdhet, këto ose për shambu, aja që ti përdo me dialogu me te, që ti përdo me dialogu me te, është një shkiri, përsa është e madhë, para mënda, duke tentu për mes dialogut, me a përmisur një kujtë këtë, për shambu, mërshit ka rana, ka gënjështra, ka mendimalsia, ka shifatsia, jo, jo, nuk duhet me qenë, nuk është edukatë e biznuat në dialog, që në emër të dialogut të rëshqet ka punët e ndaluar atëm. Gjithashtu nuk duhet të jetë të ndërtuar të dialogu mjath dhe rrug për grupimet njerëzve. Nuk duhet të jetë dialogu, do të thotë arsye dhe mjath për përçaren mes njerëzve, kështu që kjo është haram. S'bën kështu më ndodha. Për shembull, thonë. Për shembull, kanë njërin dialog, a me mua me këtë. Dëm i njerëzmit, mi, njerë, mi, mi pozicion, dialogu s'bën me kënd për pozicion të njerëzve. Lej njerëzit të po zonë natureshëm ose nëse do të shkojë në shkollë veç e përpozojmë dialogut me ty po zhvillohet. Pa të bënë mi mi prunjas necessito të të padrejshshme. Ço tmit kanera po shalom dikush din më i thon, a je me baban e me nonën atë. Lejmit rat jashtë atij konteksti, s'ka lidhje me këtë punata. Apo mos bë grupim në familje, ose në fest, ose në mohallë, ose ose në xhamat ku do kuft. Ase nuk duhet dialogu me shkaktu Grupacione mes njerëzve. Dialogu ka dhe tyrë me i rënu, me i rënu këtu, për të dialogojmë me i lërgu barierat, me i lërgu pengjesat. Dhe që se dialogu shkaktan grupacione, shkaktan ndarje, shkaktan pozishtërime, atër s'ka herpi tjeftë, nuk ka herpi tjeftë. Do të mërujt nga, do të të rëshqitja e dialogu drejtë, kësa i ndalesat. Dhe gjithashtu për jasaj që do të mërujt, gjithashtu është që, daruhemi që mos të lejmë as në vet po ndoshta ai përballë nesh që mos të tentojë që në errërmta e dialogut rreth çështës së caktuar të pshtjellovet e vërteta me të vërtetën në fund. Zbon kështu aftë. Do të ngase ndodh kjo në situata të caktuara aftë. Ndodh. Për shembull, për shembull Alio rrgjallahu ta'ala në kur ka dialogu dhe ka diskutu dhe ka debodu me këvaregjit ato. Ata që e i kanë thonë? I kanë thonë uh, me një betej disa graja në zonë ato e dhe Alio rrgjallu s'ka dashmim, ato e kanë qinë graja të pejgamberi sa salajon të. Nësë a këvaregjit kanë këmgull që duhet ato, tjenë rapë luftë ato. E kanë të kanë fillu dëmonë që me përdorë Të fatë kështë argumentet e për gjithë shme Me ngushtu Alion Dhe së so ka me një situatë Me një situatë Ata e kam përmend një argument nga Korani Se Alion nuk po gjykon që shduhet apë Dhe Alion shiko sako në edukum E ka eduku Korani Ska dosh me e refuzua jetin Nëse jeti është në regull Po ju ka thonë Këllime të hakin Uri dhe biha batil Kjo është fjale vërte që për e thuni Për po ju me te për e sënëjt për vërtetën atë. Juste keni përtim këtë vërtetën. Sikur se, Allahu gjëllë ura, shikone, qëfar në kam suzu të gjëllë ura. Mos mërëm me pështil gjera. Në surën, mënafikur. Mënafikat, qëfar kanë thënë atë? E kanë kontestu, e kanë thënë, do tëtë gjera në t'jashtë mënë, Se Muhammed i alësëm është e dërguar i allat Dhe kanë tonë tjashtë Në branshme s'kam besua pëtër. Në branshme s'kam besua pëtër. Dhe kanë dasht me këtë deklarim Tjashtë Me e pështil Një të pavërtet të madhët të tyre Me një të vërtet shumë si përfatsuar Kër e kanë përmena ta se Muhammed i alësëllullah është e dërguar i allat Allah s'ka thonë Mënafikat për rajnë Epo? Shka? Ka thonë Allahu jesh hedu enne kër rasullu Allahu për dëshman Edhe Allah e din Se ti i dërguar e Allahot Dhe Allah për dëshman se këta përrajnë Do të mi do këtë djusene Apo, kja deklarat e ty një se ti i dërguar e Allahot Nuk ka të bëj me Ata që ka ata po për të ndojnë Nga njërë dikush për shambu uh, Nga njërë dikush për shambu Nga njërë dikush për shambu Nga njërë dikush Nga njërë Me thonë Na duhet me respektuim mendimin tjetër, na nuk duhet me imponu. Do s'aj është imponuzi më i madh, a është dhunusi më i madh? Apo, haja, ka da ka lan, sekjo është pështjellim. Na skem të tim më ë dhunimi i të asobutecis, ne kemi të zgjetim. Mos e pështill tash. Qani ka se ti je këmprirje. Për me ikë kësaj teme, dal temat përgjithshme, ku atje tani është oqean, gjanë është tema në tu, çunë në zënda ti ngushht pas rrymës. Është problem me zonë dikon oqean. A ndaj ka dal nga spodojna meditje, na sem tu fol për ose për shembull ndodhet nga një kemi pak alo më konkret. Më konkret. Për shembull dikush në debat caktum edhe edhe ti mundesh me me kontestu ndonjë veprim të caktuar që vjen nga perendimeve, mundsh me kontestu. Skollë ti ajë mos i mësimi mos i mësiman, po nuk të pëlqen vetë me caktum. Ne ta di kush ve me pshtjellap. Sa tiot është miqëti se dan kanë ndimin ti e kundër Evropës, ka thënë vëllai kush po dha për këtë punë? Sa është kjo tema jona? Na s'po diskutojmë për këtë punë. Apo ai ndoshta e kritikon me 10 herë, më shumë me kundërshtan. Mirë, po për të mbrojt, për ta mbrojt pavërtetën e tij, mundohet me vendosje të vërtet përpara, që realizisht nuk është diskutimi jo në atë temp, në ku të bëjmë këtë temp? Ka me, me të maturata. Atë fillimisht na nuk duhet jemi të ktil që përdorim mbrojtje të tilla të pandershme që përmes një dërtetës sipërfaqore të, si të mbrojmë shumë të pavërtetë aftën. Pas neve apo. Por ende nuk duhet të bim prej e përpjekjeve të tilla ku dikush ka mundësi me pshtjell të pavërtetën përmes një të përmes një të vërtetë të caktuar që rresht me pozicionu në pozicion që ti si atje. Po nuk mundosh thjesht të më e vret se po të largon dal ngadalë dhe po çet në pozrimin e caktua ku e kam më lehtë më të godit. Rruaju dhe bëju kujdes me atë. Në përgjithësi duhet të i më të kujdesë më shumë dhe dashutë atë. Kjo pjesë e edukatos do të thotë që ë mosta personalizojmë dialogun aftë. Po dialogu ka të bëj rreth një të vërtetë. Dialogu synon realizimin e qëllimeve Nuk këtë bëj tani me marrë shndrim ndaj teje ndaj meje ose që të më ran neer tani flasum tani me urrëti tani jo jo ja, kjo është nuk duhet me personalizuar tema që po diskutojmë jo tema që realisht na kim interes me ty ne na kemi interes me bisedu për to por dish se s'los meç ama mos me personalizuar njëri sikurse do thot me e prek me e prek shpirtin se prek mendim njerëzit kanë det me të prek të mendime kanë drejt se shpreh mendimet hyra andaj duhet i kët hapsir me me, me i ulë u çosje me të prekë ky mendim son rregull tash të ka zona rregull diskutojmë për kët punë a më nuk duhet me personalizuar bëhetën tani me kalu sikurse din shumëlet me askaloj fillojmë vërtet tani kalojmë po ti këre kona ti çka ke bë po veçullë di çka s'bën kësa ky është personalizim ato çka ka buaj kur ka shkela e kur u kona e kur u fala e kur u fala s'kan lidhë ky është tash i not ky është personalizim tash unë kam me ty personale Jo los kam ti kurse personale. Djali filon ti e bum. Çka ka koli dhe djali kunort? Çka ka koli dhe koishi me kunort? Çka ka koli dhe kuj ka shkolla? Skoliti kë punëjë vëllai. Na po diskutojm për një punë tjetër. Pra nuk duhet me këtë shkall, banalizu, beten, më personalizoju deri në këtë shkollë, ne banalizojm mohabetin në vend të një diskutimi dhe dialogu. Dialogu është për një temë caktuar për këtë buim, po nuk e personalizojm, po thuza të kema probleme filonin. Ne mund të kem probleme me mendimin e filorit, me filonin zgjidh probleme hiç. Se si ti e ke me mendim nai? Nai na shumë mirë me ta. A e duhet me me, me tregues se na kena po lëm me koncept caktuar, me mendim caktuar, do të më propozim caktuar, me mendim caktuar. Ktu kena probleme dhe diskutojmë me njëri personisht. Na skena po lëm. A kërenumi mos pajtim me ato që e mohon Allahu personal? Do të mund të mos bëjë që ti iki dy vesh, tek ti bëj tre unë spajton me ty apo? Çfarë që ju duket ai lomta? Ose për shembull ne kthejmë jo lu nakna problem me ato që mund allon tek konceptit mendimi i ti, tij tek tek tek bindja e tij do na diskutojmë në ميدan e bindjes por nuk e personalizojmë njërën tash sikur sa thash më herët që tenton të këtë me bëu faraoni me mushasë apo më vëlojë që ki po belmzon njëherë kë ki... ja s'bon kjo thash kia kalon në stad tjetër kjo po kalon në një shteg në një, një shteg tjetër nuk bën me lu me skuad janë dhe për fund pikë ka fundi që duhet të përmend ka të bëj sikur se thash me disa edhe pse ka shumë çka më thëk këtu dhe jemi në fund, po po munduami për mandat kortë më të shkurtër. Në çështë e lexojmë biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe do të na dekë një obligim me të marrë shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, si ai dialogonte me tjerët. Fillimisht çfarë gjejmë? Çfarë gjejmë në biografinë e pejgamberit? Epërra që gjejmë është se i dërguari sallallahu alajhi wasallahu cishte i hapur për dialog dhe diskutoj me të gjithë. Me musliman, me jo musliman, Ma shoku të tij, me gratë të tij, me fëmijë dialogonte, apo me të varfër, me të pasur, me jehudi, me krishterë, me idhujtor, me të gjithë dialogonte pejgamberi s.a.s. Ishte i hapur me të gjithë. Qase e kishte me vetë të vërtetën besimin Allahun, e kishte moralin dhe edukatën, e kishte sabrin, e kishte motivin e mirë, zbarat anda ishte hapër para do kujta të vërtetës, andaj ishte i hapur para çdo kujt atë. Kjo është e para ç'i gjim. Shikao me munafika dialogonte. Ata që më shumë dëm i bënën me ta bën të diskutojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është e parë. E dytë që e gjejmë tek biografia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur bie fjera për do të thotë dialogut dhe diskutimit është ë uh, bukuria e prezantimit. Dhe do të thotë përdorimi i metodeve shumë të qetërushme, shumë stabile, jo dukulave, nuk lëvizat. Çka nuk kupton kjo? Pejgamberi shoqom tendrua Lazar a uh, vec kur ia fillonte për me dialogu, ishte shumë e bukur apo. Ishte shumë hyrje mahnitëse në në diskutim dhe në në debatata. Ja për shembull, ja kumticnë ditën e kaluar dialogun e Pejgamberit me ensarët pas aty keç kuptimi për shpërndarjen e plaçës së luftës diku tjetër. Këtu ne çdoa korrje hiç. Dhe dëgjoj se këta dĩjysh ishin prek dhe shkoim me dialogu me ta. Farru të afilem të thaya ma'a shrela al Ansar a lem ajedhkum dullalen fahedakum allahu bi a lem ajedhkum alatan fahegnakum allahu bi wa mutefarriqine fajjema'akum allahu bi kërështu lërja të thëm që ka jdo shpreja shumë bukërë formulegëm bëha prezentim imrekelushum dhe hyrë ymir të o Ansar Nuk i tha o banorët e Ythribit me ikthy në situatën e kaluam. Nuk u uli titullin Ansarin jo. Ju e keni titullin e nderit për krahastë Muhamedit sallallahu alaihi dhe. Edhe pse kontestonin këtë roll. Jeni Ansar të mirë. Kjo është hyrë për t'i japur vëmendje pin start. Pastaj tha, a keni qenë të devijuar e Allahu ju ka udhëzuar përmes meje? Kjo nuk është për t'u përmend këtë mirësi, me një çmujoaftë. Por është e për të i siguru. A është i të përqarë e Allah ju bashkëj për mesmeje? A është edhe të varëfër e Allah ju pasurej për mesmeje? A të e ullë një kokën dhe një gjithë do pëjtja thënin e vërtejtër. Nuk e kështë e këtë përmenin që mutë, asë për të jo përmen. Por është i për të regu sa ato që ka një fitu i për mesmeje, nuk krasuat me ato që ata fitu në qëta është allotën përfitu e së të matëma i një jo dhe në fund edhe u tha ata kanë mukthyme në grush ta pasu një, ju keni mukthyme rasur e lajmë, ju e një fitimtarët përna i gjdo hamejnë dhe dilemë se po humbëni, lërgani se së sërë të vërtit përna i për të i bindë për të arriti kërë rezultatë se ju së i një humbësit shikoni qëfar prezetimit të bukër bëri dhe qëfar hyllet mirë Ande, shumër me nëzit si po hyllet dialog se në q Të tani shkonë të praptua tani në kushet i kumërin në një kënë fundë. Ka do ale, qetë në fjallë të mira, po të të një dialog. Kjo është e që nga ka pësur pejgameron. Gjithashtot, pejgamerin së Asalem në dialog përdartë edhe metodin e një loj në dzitë të kurejshtis. Provokant të kurejshtin atën, që tjetë ma interesant dhe tjetë me i kuptu shumë. Po shamë dhe thonë të asabëve, e të drunë e menin muftis, ju edhe një kush është ta Diku është kështu, u çal dialog, debat, kështu, kështu, kështu. Thënë, a dørnë miu ka dukur kush është? Bele, xhyesuja Resulullah. Pastaj tha, i falimentuar, realisht është ai që ka buksë, ka buksë apo? Atash kë ka, do të ganner me pyetje dhe provokim të vëmendjes dhe kurreshtio se të jetë më interesante diskutimi apo. Gani me përsëritje. Do të, do të gani të jetë përsëritja besësh në dialog, tas erdhët në disa. Të kanë bukshi tepër. Ës moravesh por duhet jetë me me, me mjështri, atër. Që, të jetë përsiti me mjeshtrin. Pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam bënte përsiti me mjeshtrin atë. Q do thotë të sikur sash më herë të mobilizon të vëmendjen par me për me kuptoj çfarë po thon. Për shembull, çfarë thotë pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam në këtë rast? Thon të për shemb i dërguar i Sallallahu aleyhi dhe sallam ela unebiku bi akbari al kebair. Adan mi kazuk Më katë më të noja Ata poja Rasullullah E le une bi u kumë A do një më ju kalzu Gjithë zi e Rasullullah A do një për një më ju kalzu E s'ka më këtë kur që mu Kajtë po heshtërën Zëratin kajtë heshtërën Të gjithë të këtyrë ka pegamë zonë Gjithë zi e Rasullullah El ishraku billah Më katë i majë madrështë Allahot me i bo shakë U kukul validejnë Mas respektimin dhe i prindve Vije me i herë mas Më himitë Allah Bështet, symbolik, që mbështet jashtë simbolik e tash ganimet çapo do të më thonë ela o qauluzur edhe nga më kat më të mëdha është fjala e rreshme dhe dëshmia e rreshme me kënd dëshmitojë e rreshme ata. A diskosso metode për dotë pejgambësin për ti? Do thotë, sjell në një rezultat një përfundim shokët e tij. Gjithashtu kur flishte pejgambësi sa sot nuk fliste shpes shpes shpes shpes shpes sikur se na apo pas kataldale desotë më nën çapo do të më thonë o ma qpej qëtë të ses... Edhe kështë nuk kështë. Ishte të thotë, fjala, aje shënë radiolog të alë në thotë, flesit të pejgamberi sasarën dhe aje që jenë dëgjante. Kështë e mundësi me i a numru fjatë, një, dy, tri... Jo në kuptim të nga dalsimit, po në kuptim të lidhës njërës me të tërën. Andaj, kuptoj që ka po të me thonë. Andaj, kja është metod e rëndësirme që nga njerë në ngutis, tu folën gutë qeherë ju kanë anëse rimadik pejgamberi sa sa nuk gutësi ju ai folte makadala ata na gutom çfarë ti menjer mirë po është mirë që njëri kur të shpreh mendimet i me koni formuluar dhe të jetë godal i prezantuar dhe me pas kujdes në përshtatje që mos të jetë i bezdeshëm dhe mos të jetë do të, të që shqetëson dhe ngarkon dhe gjithashtu përjasoj që vrejme nga metoda pejgamberi sa osëm në dialog të ndërluazur është përfundimin e mitë dialogut afër. Hynd të bukur, prezanton të bukur, përdor të mënyrat që më kuptun njerëz mirë edhe kët mos ta haroj. Për shembull, s'të shambat me kolushun, një ditë tha njerëzve, "Don të më tregu rrocinë namazit." Ju tha, "Nëse ndokush e ka një lom para shtëpisë të ti, dhe pesë herë lajt nte, a mbetet dyshir te, s'kam me të ardhën dysh, ta kshosh namazin, kush falet pesë herë ditje nuk mbetet gjuna te kaj." Pandajse sjell të shembuj praktik që njerëzit nga jeta e përditshme, nga gjërat konkrete të kuptojnë ato që janë abstrakte që nuk shihen, por që mendsimi kuptuan. Pandajse sjellë shembujve të, të ndryshëm dhe ato që janë konkret të praktiksh nga jeta e përditshme është me rëndësi nga sa është mënyrë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dialog dhe diskutim. Dhe për fund, po do me përmbyllë për shkak se ato kuha është ka kësa dhe Përgambëresa që kishte përfundim të mrekullueshmë të dialogut, hyn të bukur apo formulon të bukur, flisën ngadalë, e përsërishte kur kishte nevojë, sill të shembullt mirë dhe adekuat të përshtatshëm. Jo për shembull dikush thotë diçka e sill shembullt të çako lidhi këme këta ajtash. Çako lidhë ky shembulls kokë kufalidë. Të dishmunduria ka dalë hiç për shembull se gabim ka shembullt të bini teatra apo. Mendoj mirë ndonjë si të shemu të pak kontestu shumë a ka njëri në bo që të të po, ka është njën e unën e njën pështë herënditje latë dhe halakon dy cipë s'ka këse njëri o latë së në të të dikush kjo shemu së është me venë ma me venë s'ka se kjo shemu po të qovë saj ma së që të latë shko në zhujtët kjo punët i është po ma së ahin latë së kusë e kanë vetë sha'bin rahimullah i konë të regu, njëri që kërë gj është e papostë për shkak të mërdhënave ose për shkak të ejakulimit njum, më lasi pas islame, më në gjumë, duhet muloas sipas islamit, duhet të pastrohu. Dhe pasi më kupton krajt e trupin muloap. E kanë pyet Shaykh Rahimullah, nëse njëri hutot në lum, krajt e nui, nuihen. Edhe dal, e thonë ka dyshim mos diku ndonjë më të pa ulagaftën. Çka ka thënë Shaykh Rahimullah? Kaon ky se ka borxh muloa heqë vllatot. Ky ka problem merr kryo që është këmë të një me i ketë në deti dhe mështë Andaj në dhe shembuj që së në i muha njerë që se ka problem në kokë që si shembuj, a ma ka shembuj që rralli është kjo s'kolli dhe me këta, kjo shembuj s'ka me këta Andaj sir të shembuj të pak kontestu shumë të qëndru shumë që s'ka mundësi me i muhu për të asjaru të tjerve dhe për t'i bindh me të vërtitën qajit të tërte sallallahu aleyhu sallam dhe bënd të që asë kush mështë të preke, dhe dhe që realisht edhe pas përfundimit të dialogut, ta dojnë pejgamberin s.a.s. Ujepte myshde, nuk i nënqmante, apo nuk ujepte, dhe dhe të fjallë të rënda që këndon për ti, me ndon njështë ofendume, o kështë të më rabë. Një njëre të pejgamberin s.a.s. dhe si në pas dërsimve tona, ka bo një pyqëja që, realisht, sash pyqëja jepësa. Ja, i tha oj dërguri Allah. Kur është dita e Qiametit? Kur është dita e Qiametit me datë, me kalendar, kur ka mendon so sohati? Çfarë tolekë ka bërë? Shikoi kët suhanin. Tha ma dha adat te lha. Ës vendosi vëmendin e dialogut dikun ku ka dobi. E një klopa po e bjankë, i fusnut. Po ç'apo të vjen Allah kur ndiq, pse mos kimi frysurit tëa? Apo, a mos kime shkatru kodra të ja Qarë punë e kitin kja me të allot Si kësë punë e jotër Ja, shvendosi dhe mendin ku A ti i bëndëbi Tha, qka kja pregadit për këtë ditë allot Që kja është e jotëja Ty kjetë për ketë Kur komu shkatru, kur komu prish Sështë ja. kje punë e jotëja Ty të për ketë Qka kja pregadit për te Ma dhe adet të la Qka kja pregadit Kja është vendosje dialogut në binartë që nga duhet. Dhe kjo është me totë më rëndësi. Tha, oj, dërgore Allah, thëmë sinqereshtë, nuk kam shumë pun të mua që i këmë bëa përta. Mirë po, edu Allah në dhe peganberin sasërën e më përta. Shpesaj që me qëta me taku Allah në esërën të. Qëta e këmë bëgatë e më. Edu Allah në dhe peganberin sasërën. Allah, kjo është përgjizim mahnica, thët. Qfarë, ta shpo, përshkojmë ka përmbyllat dialogët. Kur ke kja mëte, qëka ke kja mëte, qëka ke pregadit. Dialogë, si është e përfundime. Tha, entë me amen ahbebt. E që moski gale se kime konë me qëta që për i dhe në fëmë. Ska me da Allah për i ty në fëmë. Tha, të ene, së të dhin malik, ishtë të bëshmetari, të hi të dialogu, në zëmëtimi. Tha, mas islami që na e kadonë Allahur, nuk i na gëzu për në f Danesh i tha unë e dua Allahun dhe pejgamberin, edhe e dua Bubekën dhe Omerin. Edhe pse nuk boi sikurse ata, shpresoi që Allahu mos ta më ndajë për ty natë. Si ka çfarë dolëm me kurrushme? Ky njeriu që si dha për djeg pejgamberin, si dha për djigjen? A dule ofendon, e vet apo smu përgjigj. Por kështu duket interesante. Apo ajo harrejat pyetën për kalendar, krejt. Ai mori diçka shumë më të madhe se ajo që shkoi me vet. Ky ishte pejgamberi sa selamun. Shikoi hyrje me rekompushme, pastaj zhvillim me ato çica, dalë ne dalëm me rekompushme. Andaj ne pofon po themi, ashta s'ka bue shumë desha Allahu na fal. Po shpresojm se dojmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam. Edhe dojmë Bubekën, edhe Omerin, edhe Osmanin dhe Aliun, të ket ashabte pejgamberta që shumë i dojmë dhe e konsiderojm dashurinë ndaj tyre pjesë të besimit tonë ndaj Allahut xhallahu alejhu. Do distancohemi nga çdo kush që ju ofendon dhe i fyin, do nuk i dal, do shpif për ta. Ne semi për të ty në asata nuk këm përnevam. Ne imit binë nëse Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliu, rradi Allah në me gjemi dhe ashab dhe pegamberi sasën përgjësi, kanë qenë njerën më beslik dhe më të devashmër dhe më të dishëm për fene Allah Gjellar Gjellar Lohar. Ne shpesëm me ndjek rrugën e tyra dhe i dojmë dhe shpesëm që me këtë dëshuri dhe për pjekje për tjo gjasua tyna, na shpërlenë Allah dhe në gjykim dhe të nga bashko nëzbashko me ta, ditë në takimin me ta. Me ka që përdo fund, Allah është për lefë të sallam ala Muhammedin wa ala Ali, sallam ala Ali, sallam ala Ali, sallam ala Ali, sallam ala Ali, sallam ala Ali.